Välkomna till veckans Radio Kallshow med Emanuel, Jakob och Simon. Simon, läget? Jo då, det är faktiskt helt okej. Okay. Jag är nyflyttad och har flyttat ny eh, till Lund i helgen. Så att det har varit väldigt stökigt och bökigt och fl mycket flyttande. Så där. Men eh, i stora hela jag är glad och nöjd. Gött. Jakob, läget? Bra, tack. Härligt. Bara bra. har du hittat på helgen? Eh, mycket villan i helgen. Det ja. både torsdag och lördag. Eh, torsdagspub, lite turning och så var det pubquiz som jag och mina vänner Joel och Fredrik vann. Snyggt. I var det de så... om den här älgen Nej, det var ett skånskt <laughs> tema så att, uh, jag kan inte säga att jag bidrog så jättemycket. Men uh, kul hade vi och uh, en efterföljande utgång uh, var vi lyckad för att säga. Härligt. Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på uh, att vi skulle presentera oss egentligen. Och så ni som lyssnar vet vilka vi är. Simon, uh, vem är du? Ja, det, det är en bra fråga Men eh, jag Simon Hellberg 23 år, kommer från Norrköping Eller strax utanför Norrköping eh, Från en liten by som heter Söderköping eh, Och var av mina klubbsympatiser i Norrköping Kommer ifrån det eh, väl eh, Vad ska man säga Födda och uppvuxen med IFK ja. eh, Familjen Anders och lever i IFK Så jag hade inget val där <här> Det var, var ett tvång snarare Har du något annat favoritlag? Ja, faktiskt Newcastle United i Premier League eh, är den lite av en som faktiskt kommit upp på de senaste då. jag ser att jag har en väldigt svart och vit fin tröja här idag så de senaste fyra tre, fyra åren faktiskt har, har besattit en Newcastle växt faktiskt, så att det, det, det är väl ett stora lag förutom IFK då ja. Kul, har du några favoritspelare? Ja, eh, det är väl lite Newcastle då också, när jag växte upp där så var Alan Shearer min stora idol eh, varav att jag håller på Newcastle faktiskt Det är så? Ja den största striken någon tiden Om du frågar mig mm. Jakob, vem är ja. du? Eh, Jakob Rönkvist, 23 år eh, kom från Linköping från början Inte så jävla långt från Simon då. Så eh, vi diskuterade här innan Att vi kanske hade till mött varandra i fotbollen yep. I den berömda Östgötta-serien yep. <laughs> eh, Mina sympatier är väl i Sverige Hammarby främst mm. Inte så stor, mer än TV4-sporter det brukar jag säga ja. eh, funkar bra. De sänder ju ja, det ja, ja. mesta av deras matcher. Precis, precis. Eh, annars är väl Roma mitt lag. Ja, okej. Okay. Mm. Hur kommer det sig att du håller på Roma? Jag vet inte. Det var, jag tror det var något gammalt championship manager som lockade in mig då. När ja. jag satt där och värvade kandela och Cafu och grabbarna och satt och Batistota. Det var, det var väl Scudetto under 2001 där som låg till grund för det, tror jag. Ja. Favoritspelare? Ja, det är Totti. Eh, spontant. Eh, Il Capitano. Precis. Eh, Ja, det är väl Totti den främsta favoriten inom mina fotbollsår. Ja. Men har väl även en liten Björn Runström har alltid legat nära hjärtat också <laughs> även om det är en dalande karriär. Ja, vad to tog han vägen? Ja, senast var han vi över i USA tror jag. Ja, just det. Eh, innan dess var han i sväng i Bayern men det blev väl bara tre mål eller fyra mål under eh, en hel säsong. Det konstellationen där med Paulinho och han på topp. Ja, precis. Jag försökte damma av det sista. <laughs> Inte så lyckat. Nej, precis. Ja, jag själv heter Manuel Leander, kommer från Växjö, eh, därav mitt österintresse. Östers är mitt lag och eh, i, i Europa så håller jag på Arsenal. Och eh, därav eh, min stora fotbollsförälskelse Thierry Henry. Det är väl ungefär det här var oss och eh, efter pausen så kommer vi snacka lite mer om eh, veckan som gått. Ja, det där var The Soundtrack of Our Lives med We're The Rock. Vad har ni för intryck från fotbollsvärlden denna veckan? Denna veckan får jag väl ändå säga att det var Europa League, Newcastle, dundrade dit 3-0 mot Bordeaux på hemmaplan på St. James's Park som jag väljer att kalla den vackra arenan. Det gick ju inte lika bra i helgen så att mot Manchester United så jag väljer att ha den som veckans intryck och höjdpunkt faktiskt. Göte Chola Amiobi fortsätter att göra fler mål i Europa än vad Sannelan har gjort tillsammans. Det är väldigt gott. <laughs> <laughs> ja, nu är du hård. Jakob, vad du för intryck? Jag såg Chelsea i lördags. Slå Norwich med 4-1, Och mm. vilken kross. Även trots ett tidigt baklängesmål så redde de upp det där fint och visa prov på mönsterfotboll. Jag imponerad av Chelsea. Var, var det inte så att eh, Torres gjorde också mål va? Torres satt första. Eller var ja, första Chelsea-målet då? Ja, och sen eh, assisterade han till något av målen också. Såg ja, jag tycker jag är väldigt imponerad av Chelsea. Han börjar komma igång alltså Torres. Det Kan, ju vara, kan det vara Chelsea så. De dundrar på som tusan i, i Premier League här. De går riktigt, riktigt bra. Jag läste en kul tweet om just Chelsea och att de går bra alltså, där slutsatsen av det var att då är de i alla fall inte med i Champions League racet i år <laughs> det är skönt efteråt. men det kanske blir ligatiteln för Di matteo ja det är inte helt omöjligt jag, jag ser inte riktigt att eh, det finns något slut på den här streaken som de är inne i nu det ser mycket bra ut mm. ja det kommer nog hålla i sig ja, av mina egna intryck vad ska jag säga jag var uppe i Södertälje igår och skulle dansa hela natten långt när Öster var klara för Allsvenskan. Men eh, de här 50 milen som vi åkte tur och retur, 190, ja, 90 mil hade väl tur och tur på Blidra, eh, resulterade i ett 0 till syriska och en bitter eftersmak får man väl ändå säga. Men faktum är, ja, på hemresan satt vi och streamade Engelholm BP för en, en sista livlinja. Vi kunde ha blivit klara ändå. Kan faktiskt bli klara kvar ikväll också genom att Halmstad torskar i derbyt, får man kalla det, mot Varberg ikväll. Men ändå ett lite av ett antiklimax, det var en tung resa hem kan jag tänka. Ja, det är ju inte min tyngsta. Min tyngsta är nog när vi åkte minibuss upp sex, sju grabbar och torskar mot BP i Supetan. Vi låg typ i mitten mittenskiktet. 3-0 i baken och en minibussresa framför sig. Det är, det är lite bitterare. Nu var det ändå liksom, ja, god stämning, får man ändå säga, både för och någorlunda efter match. Vi kan ju bli klara om två veckor nu. Det är ju lite ett landslagsuppehåll nu. Hur många östersupporter var det där igår? Vi var, alltså bus, vi var en busslast, men sen kom det ju nog hundra till ungefär som slöt upp från ja, Södertälje, Stockholm med Omnade förmodligen. Säkert lite skötare och sånt också. Som tog bilar upp. Så det var, alltså problemet på Södertälje Arena är ju att eh, ja, deras supporta står under tak. Vi står ute i en eh, underbar himmel. De, de lät som, eh, som dubblad, ja, fem femdubblar ungefär jämfört med oss. De var väl en tio syriska supporter som dunkade på sin trumma matchen långt. Liksom. Ja, så ganska det, bra du på uppe. Ja, alltså det är ju så. Men det, det låter ju mycket maffia också när de står under tak. Det, det får man ändå ge dem. Så det, men visst, de höll igång bra. Yes, jag tänkte apropå lite, lite superrättan, lite Sverige och sådär så tänkte jag vi kunde snacka hur det har gått i veckan som gick för de svenska lagen. Vi snackade ju om vilka som skulle vinna allsvenskan och så förra veckan och det var ju lite övervikt mot Älvsborg men även något tip på Häcken där från Simon. Eh, hur, vad säger vi? Veckans matcher. Ja, ja. Eh, häcken eh, vinner 5-1 mot syrianska och imponerar väl får man ändå säga. Ja det gör de, absolut. Men du var ju den där krysset där mot Göteborg som de där de kanske tappade kan ha tappat guldet där faktiskt med tanke på Elsborgs spelschema och Elsborgs form just nu, att de ändå går och, går och vinner nu. Så att jag, jag håller fortfarande på äcken, jag måste stå fast i mitt tips här. Ja, Men, det är de, bara två poäng. Ja precis, och de går riktigt riktigt bra. Men det, det är alltid tufft i derbyn. Derbyn är svåra. Men de är imponerar fortfarande så jag, jag tror på dem fortfarande jag tror att Elfsborg kommer, kommer tappa, att de kommer ta ett kryss eller någonting så kommer häcken att gå in och vinna den här allsvenska omgången med, eller serien med ett, ett poäng Ja, det var ju onekligen nära att det blev det där krysset i, igår faktiskt, där de avgör Hiljemark gör sitt andra mål för dagen i 92 eller vad det är, något sånt. Vilken resurs vilken ja. talang. Ja, det är fantastiskt alltså. det är Nijander Svensson kanske. Kanske det AIK spelar bort guldet, eller? AIK spelar bort guldet och Bosse Hansson spelar bort säsongsbiljetten. <laughs> det kan säger. man säga. Det var väl något olämpligt uttalande där. Ni får väl googla om ni vill läsa mer om det. Vi tänkte väl inte ge oss trista, in i den debatten. Trista efterspel. Tråkig debatt. Svår debatt. Så att den lämnar vi utanför här. Vi lämnar ja. den där han. Exakt. Och i övrigt, Malmö gjorde vad de skulle mot Norrköping. Hur känns det? Ja, alltså jag hade inte så stora förväntningar på det. Jag kände som att det var Malmös match, Malmös, Malmös arena hemmaplan, de är ruggigt vassa. IFK har inte riktigt spelat materialet för att kunna stå upp mot Malmö just i nuläget känner jag. Men jag kommer vara riktigt, riktigt nöjd med, eller jag är riktigt, riktigt nöjd med IFK-säsong på tanke på att vi ligger på en femte plats och kommer förmodligen hålla den sjätteplats. Sjätte plats nu, för, förlåt mig. Förlåt en en smärre korrigering det är ju HF som ja. har kopplat greppet där, men ja, det skiljer två poäng och sen har ni fyra poäng ner till Göteborg, ja. så det är ju, ja, Göteborg har ju dock visat form, men ja. är Vi, vi ska se. en femte-sjätteplats där så är jag riktigt nöjd. Jag tror också hamnar ju på femte plats och kan också gälla för sjätteplatsen så är det bästa tabellplaceringen sedan 1999. Mm. Så att det är gött att se ett gamla guldpekinge tillbaka till eh, all svenskens toppskick där de ska vara. får vi se nästa säsong kanske vi kan bygga på spendera lite astrit miljoner också. Ja, vad ser du som liksom säsongens eh, nyckel? Alltså för det, det har väl. Gick, har det gått så här på hela säsongen? Eh, det har väl varit några ups and downs, men i stort sett har det gått riktigt bra. Eh, det har varit ett ganska jämnt spel som jag tror är. Eh, en nyckeln i år. Att det har gått bra hela tiden. Det har inte varit allt för många dippar. Ehm, samt, och sen att Abbas Hassan inte står i mål också. Ehm, för han är en alldeles för ostabil mål också. Nu har han tagit in en mål där från eh, Sylvia som ja, var utmanande. Da, David Nilsson. Mm, precis, precis. Mm. Och han har varit riktigt duktig. Sen eh, Gunnar Thorarsson Torvaldsson svårt att uttala där, dåligt på isländska namn eh, även Kristoffer Nyman Kristoffer Nyman har också varit riktigt bra eh, riktigt ung spelare som har slagit igenom och gjort en sex mål eller något sånt där. sex mål är, i i allsvenskan nu som är det är riktigt bra så att det, lagdynamiken och laget har funkat mycket bättre i år och sen även att Astrid Sundes har väl kanske har förändrat spelet mycket mer nu går. Ja, just på på det. Det var ju många som kanske trodde att ni sålde chansen till en eh, någorlunda topp mm. ja, över halvan placering där. Precis, det kan och också... även eh, Speti Massan gick till Örebro där. Ja, Hassan hade väl inte var ju inte så utmärkande ändå han var väl lite mer överflödspelare, men likväl bra spelare men jag tror att försäljningen av Astrid gjorde så att alla andra fick ta ansvar, mer ansvar Smith De Lense till exempel som har gjort sjukt många assist denna allsvenska säsong jag vet, frågan är om man inte har gjort flest assist i allsvenska nu. det är bara en chansning men jag vet att han har gjort riktigt, riktigt många han är en riktigt vass högerfot hans hörnor är grymt farliga och riktigt många vassa inlägg som har det Renderat i mål. Mm, ja, så. Han är väl där uppe med, det är väl Martin Eriksson från Häcken och eh, Ishisaka har gjort ja. en del poäng också. Så, så jag skulle säga att eh, lagmaskinen och eh, Dalens har väl varit eh, nyckeln i år för att det har gått. Så, blivit så lyckat som det har blivit. Mm. Ja, men eh, vad tror ni? Det blir eh, kanske en kamp med eh, mellan Häcken och Elfsborg nu. Det känns som att de alla kanske har tappat greppet kan man säga. Ja, jag tror som sagt Elsborg eh, håller det här med det ganska enkla spelschemat som jag hänvisar till förra sändningen. Exakt. Ja, vad har vi? Och Mjällby har ju häcken hemma nästa omgång. Det, det känns ju som att de torskar nu mot eh, HF och 2-0. Eh, precis, mm. och eh, ja, nej, det, det blir nog en kamp mellan två gul-svarta västkustlag. Intressant att IF Göteborg först säkra kontraktet den här omgången. Ja, eh, verkligen. Genom Killer Stiller, eh, som har någon form av renaissance. Ja, han är ju onekligen fantastisk, trots alla värningar. Vad har ni att säga om Göteborgs säsong? Finns det något man kan säga? Starik ut, jag tror det var jag i dag, sa att vi börjar hitta stabilitet. Ja, det är ju, det är så, ju dags. Det är så dags, precis. Med fyra omgångar kvar. Det, det är ju inte så viktigt. Ja, vad, ska, vad ska man säga, det kan väl inte vara något annat än se som säsongens största fiasko? Säsongens absolut största fiasko. Det, det skulle ju lekas hem. Det, det säger vi, säsongens fiasko. Det var Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Förra veckan så tippade vi lite Champions League. Och hur gick det egentligen? Hur gick det Simon? Ja, ja vi kände på att det skulle komma. Jag satte väl inte ett enda resultat rätt, va? Jag får väl krypa till korset och säga att det, det gick ju ganska dåligt för mig. Ja, du satte ju några vinster och så vidare. Men resultatmässigt så gick det ju sådär. Jag satte ju inte det viktiga. Nej. Jag satte några ett kryss två. Det mm. kan ju alla göra. Men jag, jag missade det viktiga och det känns väldigt bittert. Ja, Nej. det var ju många intressanta matcher Men jag tänker vi kan ju hålla oss Eventuellt, om inte ni har några riktigt sådana här minnen från veckan Så kan vi hålla oss till de matcherna vi tippade Och snacka absolut. lite absolut. Vi hade Benfica Barcelona Där vi hade 0-2 Och Jakob faktiskt tippade helt rätt Så någon match av er? Lite Inte så jättemycket Så att du hade andra matcher i fokus faktiskt Ja, det var samma här Jag hade inte så särskilt bra koll på den matchen Eh, sen har vi Nordsjällan Chelsea Där det blev eh, 0-4 Och det är jag ganska stolt över eh, för bra det. det prickade jag in Det var tv-matchen i, i det huset jag var så att ja, hur, Vad säger du om matchen? Eh, håller uppe det ganska bra Ganska länge eh, Stundtals lite chanser Nära 1-1 eh, Sen rinner det igenom Sen, sen blir det klassskillnad mm. Chelsea eh, visar form från Premier League Ja, dem är och klass allt Var det någon som utmärkte sig? Nej, ingen, ingen speciell så jag Nej. noterade. Hazard spelade väl inte från start, han kom väl in va? Nej, det kan uh, nog stämma. Lampard spelar han. Det gjorde han säkert. Det måste han ha gjort. Alltså, fan, Som du har var ingen inget anmärkningsvärt i alla fall. <laughs> Nej, nu, nu satte jag oss själva lite på prottkanterna. Men eh, vi hade även Juventus-Chakta eh, där eh, Simon tippade att eh, Jovinko, atomyren, skulle avgöra i slutminuten. Men eh, så blev det inte. Utan jag prickade 1-1 och fick även rätt där. Det känns det känns fint. Eh, Shakta visar att de är ett lag att räkna med. Absolut. Lite som en förutspåd där. Mm. Ah, och sen eh, Porto PSG. Det var den matchen jag kanske tittade mest på. Eh, där satte ingen av oss eh, resultatet 1-0 eh, faktiskt. Utan eh, Porto överraskar, eller säger man det? Gjorde de det? Jag, jag tror vi tippar lite mycket med hjärtat här det. Ja. Ja det var något, du satte ett kryss så du kan ju komma undan med Heden kan man väl säga Medan vi väl eh, höll på lite för högt på slatan där Han gjorde ju inte många knop Om man jämför med hans eh, ligaprestationer äh, Det är kanske är man eh, dömer PSG efter sina prestationer i eh, franska ligan Vilket inte alls håller lika hög kvalitet som det är ute i Champions League PSG kommer nog kunna få ganska stora problem i Europa faktiskt Mm jag tror inte att deras slagmaskiner har kommit igång. Det är alldeles mycket för mycket, mycket, vad ska man säga, diviga spelare som hellre vill göra sitt än kanske kämpa för laget. Än så länge är det väl mer köper köpa gängen ett lag kanske. Kan det vara så? Det kan nog vara så. Det var ganska intressant incident med Lavetsi. Det var nu i veckan i Champions som han blev inbytt i typ sjuttionde kan det ha varit. Uh, utbytt i då sju minuter senare. Uh, mm. Vad hände där? Liksom? Vad, vad tror ni? Var det något som taktiskt inte funkar eller visade han fel signaler? Det känns som bland det lustigaste jag sett i fotbollsverket man kan väl inte visa så mycket på sju minuter? Nej, kan det man är väldigt det? märkligt. Det måste ju vara att uh, Ancelotti kallar till sig felspelare kanske. skulle kunna vara att han trots något som han sa fick några tydliga instruktioner om att gå in och göra något uh, gör det inte, blir utbytt. En Nej. Möjligtvis en markering, men det måste ju vara varit någonting underliggande. Ja, men det känns så. Vetsi är väl en spelare som han visar mycket känslor. Han är ganska... Jag kan tänka mig att han har kan ha lite attitydsproblem och kanske lite... Ja, lite svårigheter för det såg man ju även när han blev utbytt Hur rosenrasade han blev på vattenlådan där som stod Den fick ju sig ett par kysar Skulle nog de flesta fotbollsspelare bli om de blir inbyttade Och sen utbytt efter sju minuter igen det är, Jag kan inte förstå vad det, det måste vara något väldigt taktiskt misstag Han gör sånt fall För han får ju knappt chansen Han såg ju inte skadad ut heller nej Av att döma av tv-bilden Nej, <laughs> precis Nej, det är fan förnedrande får man nästan säga Ajax, Real Madrid slutar 1-4 och Jakob fick in i resultatet. Mm. Stort. Mm. Ronaldo gör väl två baljor tror jag, eller till och med tre. Eh, imponerar stort och eh, kanske är det lite det som eh, räddar Real den här säsongen att eh, gå långt till Champions League. För ligan eh, kan man ju fundera över. Ajax fortsätter ha svårt i Europa. Mm. De når alltid gruppspel, men det var väl länge sedan de gick till slutspelen? Ja, det kan man kan inte riktigt minnas. Det måste vattna när där under eh, Zlatan-Rosenberg-tiden eh, ja. lite efter. I, i början eh, av eh, 2000-talet, tror jag. Och sen de absolut största framgångarna är ju tidigare än så. Det är ju 90-talet och ännu längre bak. Slutet 80 till och mm, Ja, precis. Men eh, där 94-tiden var, var det va? 95 vann då 95. Då var det väl eh, ja, Davids eh, ja, Ja. många guldlyrare där förhållandes landslag bland. Många har varit i Ajax så kan vi säga många har gått den berömda skolan där. Klövert var det väl också kanske. vi har även City Dortmund som slutade 1-1 och vi trodde nog alla att City skulle vinna. Nej, det trodde vi förresten inte. Jag tror jag satte Dortmund 0-1 där, men det följer i slutminuterna på en straff. Det är så bara till till. Det är så till, vilken kyla? Inget tycker eller starkt psyke. Inga, ja, inga nerver. Inga nerver. Inga nerver. Den mannen kan väl inte missa straff. Har, har han någonsin missat straff? Nej, det ja. tror jag inte. Men är eh, målvakten idag men han försökte ju syka honom där innan. Jag vet inte om ni såg det. Och Balotelli firade målet med att eh, visa så här glappkäft eh, med händerna till han. Han var nog lite, lite arg på honom trots allt. Det syntes dock inte. <laughs> Balotelli, det är ju en spelare som gör att man vill kolla på fotboll. Det händer alltid något sjukt eller konstigt eller ex, extra, extraordinärt när han är på planen. Det är ju så... Ja, han är skön. En konstnär. Det är fan en konstnär. Han är en spelare som lockar folk. Eh, resultaten som vi satte betyder att jag hade två rätt Jakob hade två rätt och Simon hade inga rätt. Eh, tyvärr, bättre lycka än nästa gång Simon. För eh, vi tänkte faktiskt fortsätta lite tippning. Eh, denna vecka tänkte vi väl eh, tippa lite VM-kval som stundar. Men däremot eh, så tänkte vi nog snacka lite, lite fortsatt europeisk fotboll innan dess så kommer vi nog till tippningen så småningom det där var Danny Saucedo med All in My Head. Premier League så, vi har en, eh, en titelkamp som eh, kommer utmynna i ett race, Kan vi tro det? Hur ser det ut just nu? tycker ni? City är starka. De går City, Chelsea, United. De är väl de som jag håller som de absolut starkaste. Ja, om man tittar toppen på tabellen så är det väl egentligen eh, Everton och West Brom som sticker ut mest. Även om Everton kanske inte är någon chock att de ligger på övre halvan. Sådär. Men att de skulle ligga fyra är väl något lunda imponerande. Absolut. Även kul att Jonas Olsson går bra mm, i West kul. Brom. Signar en nytt kontrakt i veckan. Sägs att han tjänar 600 000 i veckan nu. Det Var på Värnblom. Pontus ska skicka en passning på Twitter och sa att nu har det råd med ett eget snus. Ja, just det. Ja, för jag sa någonting om att uh, han, hade, han hade bett om ta med dig snus när de sågs på uh, framöver. Det var någon, någon, någon liten Twitter-konversation i alla fall. City vinner över Sunderland 3-0. Någon som jag... såg matchen? Nej, faktiskt inte. Men det är väl ingen större chock heller att de uh, går och krossar Mackems på hemmaplan på Etihad Stadium. Så det, det var väl ingen större chock Tråkigt för, för Larsson dock Men de kom ju dit De hade väl De insåg väl att de inte skulle ha någon större chans där Ja nej det på På Etihad är de starka eh, Kolarov, Aguero och Milner Är det som stänker in Precis, målen. jag så delar av matchen faktiskt Och Kolarovs frispark är ju den, Det är, godis, det är ja, godis han har en jäkla vänsterfot den Väldigt bra vänsterfot Som han har visat prov på många gånger Mm det alltså han, han och Klichy spelar väl... Eh, jag tänkte säga de borde kanske spela mer eh, rulljans där på vänsterbacken för Klichy spelar väl majoriteten av matcherna om, om jag inte är helt fel är ute. Och eh, jag tycker Kollar, vi gör ju sällan en dålig match när man tittar på dem. Nej, och också ett, som sagt ett offensivt vapen mm. att ta fram. Ett par frisbacksmål nu sitter tror jag, och även tidigare. Tidigare i Lazio bland annat. Precis. Eh, sen har vi Chelsea Norwich som vi bröd innan 4-1 och eh, där spelar de ut Ja, det, det är vackert matat i Hazard eh, och så vidare. Lampard gjorde mål. Jag tror Erik kniva sa att det, Lampards mål eh, när han kommer där i boxen och trycker dit. Att det, det är Lampards karriär eh, på tio sekunder att, göra, att göra de där målen. Han stänker dit någon stenhårt. Andra vågen och dunka in dem. Precis. Sen har vi Swansea Reading och Swansea har väl bedarrat lite kanske efter den magnifika starten. Mm, det stod väl 0-2 till Reading Det är ganska länge mm, Så det är väl starkt att komma tillbaka Det är faktiskt enkelt spelat eh, Swansea På eh, topptipset där Faktiskt jag också Men det gick ju som det gick Men Mitch är Målen i alla fall Och imponerar fortsatt Det var ju den stora överraskningen Så inledningsvis, kan väl bli en av säsongens värvningar Om det får hålla i sig Värvan var nog väldigt billigt också för mig Mm det tror jag. Och eh, det är väl för eh, Laudrup som hade honom när han var tränare i Spanien. Han var ju tränare för bland annat Mallorca. Mallorca precis. Det var där han hade honom tror jag. Och sen eh, jag tror jag också att han har spelat i espanyol. Men där kan jag ha jättefel. Eh, väldigt smart värvning. Sen har vi även West Brom då som vinner vid Queen's Park Rangers och nu måste väl krisen i eh, Queen's Park vara total. Ja, verkligen, hur många värver sp värver, spelar värver? de inte inför säsongen? och Lika många som de värvar inför förra säsongen, de har ju ingen kontinuitet i laget. Nej, på papper tycker man ju det ser ganska imponerande ut med Cesar i mål bland annat och eh, CC på topp och däremellan så har de ju ett hav av eh, talangfulla spelare. Hoyle till exempel som är en riktigt vass ytter, men eh, de får inte till det, de får inte till eh, lagmaskinen känns det som. Nej, två poäng på sju nu och eh, Tokijumbo skulle man nästan kunna säga. Även om det inte har gått så många matcher än. Nej, men det, det ändå, måste ändå vara mycket psykologiskt. När de vet att de har så mycket bra spelare och det går inte riktigt som de vill. Det skulle vara fiasko om de åker ut alltså med tanke på hur mycket de har värvat och hur mycket de har investerat i, i klubben om de åker ut. Man kan nog tänka sig att eh, tränaren, det är Mark Hughes som tränar va? Mm. Får sina fiskar värma av ägaren nu. Han får sina fiskar värma och eh, kritikerna säger att hela QPR är ett fiaskobygge från, från start. att det, ni... det är på lånade pengar och det är panikvärvningar och så vidare. Vi får se om QPR. kritikerna får mer vatten på sin kvarn. Jag mm. tycker det är en konstig investering också med tanke på vilka tillgångar de har i arena och, och, och sådana grejer. Det finns ju helt klart andra klubbar som är mycket mer attraktiva att investera i en, en QPR och Loftus Road. Jag tror att Loft, Loftus Road är den minsta arenan i hela Premier League, mm. vilket ja, säger ganska mycket. Premier Cottage är mindre. Kan, kan det, vara? det är en av de minsta i alla fall. Ja, det är, finns verkligen något där. Och Mark Hughes har ju redan eh, misslyckats i ett sånt här miljardbygge. Han var ju i City och skulle ta över. Det var efter Svennis, va? Eller var det innan? Nej, det var det efter, va? Mm, och det gick ju, gick ju som ju gick där för han också. Så han eh, han kanske ska hålla sig till de här mer Roy Hodgson-liknande jobben. Eh, att eh, kriga i mindre tippade lag, så att säga. Eh. Lite Norwich. Lite kanske Norwich, där duket Ja, Eh, sen har Wigan Everton Och Wigan lyckas faktiskt plocka poäng Av eh, formstarka Everton Som jag förstod det så eh, Efter att ha forskat lite på deras eh, Evertons eh, fansida på svenska fans så, så skulle de vara rätt glada Med 2-2 att, eh, att de hade varit riktigt, riktigt utspelade Första halvlek men sen lyft sig andra Och kunnat eh, trycka dit en kvittering där mm. Att de skulle vara rätt glada med, med ett kryss där faktiskt Southampton Fullham 2-2 ja, Det är väl ingen match här som jag var särskilt intresserad av dem. Southampton viktigt för dem att få poäng. Mm, verkligen. Hemma på St. Mary's va? Det stämmer. Och eh, fulla med, med Kassaniklic på bänken tror jag och eh, en Berbatov som väl ändå har visat någon form av eh, form. De, eh, de kan nog bli rätt farliga nu, i år tror jag. Full hemlöj hamnar någonstans i mitten. De brukar ofta smyga med och komma lite bakom där. Det mm. slår ett par storlag per år. Och så att, absolut. Men för, som sagt, viktigt för Southampton, var, varje poäng i är livsviktig för det laget just nu. Mm. Och det kommer vara så hela säsongen. Från kommer vara där runt sträcket och, och kämpa. Sen har vi ett lag som eh, verkligen kan det här med att spela 0-0. Och det är då Stoke som eh, lyckades nolla Liverpool på Anfield. Jag hade faktiskt trott det, med tanke på krossen senast Liverpool visade, visade så trodde jag verkligen att de skulle gå in och, och inte köra överstock, för det är nästan omöjligt att köra överstock på deras hemarena men jag trodde ändå att de skulle gå, gå därifrån med en seger, faktiskt. Mm. Ja, det var ju på Anfield men ja, det är väl lite för, för ojämna än så länge. För att... Det är ju just det vi pratade om i förra också just Liverpools ojämnhet och mm. att den tar sig i de här typerna av matcher. När det blir lite brittiskt. Eftersnacket kommer mer dock att handla om Suárez och Hot. Som, det var väl någon filmning där på Suárez och var det Hot det gjorde. Ja. ja, nej, jag missade nog det faktiskt. Men att Suárez filmar, det är väl ingen chock. Det har vi ju sett förut. <laughs> Menar år har <laughs> Ja, precis. Tottenham vinner över Aston Villa och eh, hänger på i toppen. Ja, fjärde raka ligasegen. Mm. Ehm. Det börjar bli lite arbetsro för Vias Boas, äntligen, efter ett par år av ojämna resultat och prestationer. Ja, det kan man väl inte säga om Lambert i Villa? Nej, där blåser det. Snålt. Minst sagt, minst sagt. en, jag ska inte säga en stor klubb men en klubb som ofta befann sig på över övre toppskiktet i. Premier League mm. var väl särskilt under Martin O'Neill som numera är i Sunderland som det gick, så de placerade sig där runt topp 5-6 i flera säsonger i rad. Ja, och precis. Och jag tror att hans avgång är väl ganska symptom, symptomatisk för eh, hur det har gått där därefter. För dem, han avgick ju mycket på grund av att de, den utebliva satsningen liksom. Eh, och den har väl inte kommit än, om man säger så. De har väl sålt av mer än vad de har varit in. Ja, lite otur i Petrovs sjukdom där förra året eller i, i början av detta året och uh, lite sådana saker som har spelat in också så att uh, det absolut går det tungt för hela klubben villar just nu. Man skulle kunna säga att det är väl en medelklassklubb som håller på att uh, dala ner till bottenskiktet där nere av tabellen. De var jag även ner och halva förra året var de också nere i, i mm. bottenträsket väldigt länge innan de uh, räddade nytt kontrakt. Man var inte många, många omgångar kvar innan de säkrade det. Nej, jag tror det är Olof Melberg att uh, de tappar honom. Där har vi hela förklaringen till allting. Birmingham-klubbarna går lite sådär. Det är väl bara West Bromwich nu, som, om man ska räkna dem till en Birmingham-klubb som ja, levererar. Ja, Birmingham vann ju, ju ligakuppen samma år som du åkte där på när eh, Obafemi Martins inlånad eh, utnyttjade kommunikationsmissen mellan Kosilny och Chesny för. Eh, Obafemi Martins som vi nu återser i Levante va? Det stämmer nog inte. Det är oklart, jag vet att han blev värvad det är Aronia Corné vet jag spelar i Levante. Uh, han har ju, alltså det är så svårt att hålla reda på vad Martin spelar, han har varit runt i alla världens här. Har han varit i Newcastle också? Oh, det har jag inte. Ja. Martin har varit i Newcastle, han Nej, har det. absolut. Ja. absolut. Han har den. Ja. Ja, och har Newcastle Det var som, mellan A 40 och 45 <laughs> Ja, precis. Och Newcastle tog emot Manchester United hemma på St. James's och hur gick det Simon? Ja, det gick ju inget vidare. Tur för mig, min egen sinnesstämning att jag faktiskt flyttade igår och inte kunde se matchen men det var Tydligen så var de utspelade i större delen av första, första 20. Och, mm. eh, Skaterna bevakade inte luftrummet i alla fall. Nej, det gjorde de inte. Två hörnmål och eh, så. Ja, nej det var inte bra. Men sen, sen så kan man inte heller förvänta sig att man ska gå in och krossa så där. Men eh, nästa, Newcastle också framåt fram emot ett derby nu. nästa Efter landslagsuppehållet så är det mot eh, Mackhams, mot Sunderland. Oj. Derby derby Mackhams. Så det ska bli väldigt spännande att se. Ja, Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare i schemat och eh, vi har så efter lite musik. Det där var Passion Pit med Carried Away. Och eh, lite La Liga-snack, lite övrigt. Eh, vad har vi att ta med oss från helgen i övrigt? Kanske radios egna favoritlag Och Åkte på en snöplig förlust bortom åt Atletik Madrid 2-1. 90-ånda avgjorde de på självmål, tror jag. Ja, och vår favoritspelare? Det är ju Javier Saviala El Coneccio. Fick ju bara spela halva matchen. Så att, uh... ja, det måste vara förklaringen för Falcao. Fick göra mål efter sex minuter. Det hade han nog inte gjort om Javier hade spelat. Nej, det är han som gör laget. <laughs> så det kan, det kan vi konstatera. <laughs> Exakt. Uh, ja, uh, men uh, ja, det var ju lite bittert för Malaga. Men uh, Atletico ser faktiskt lovande ut i år. Jag tror att de kan nog hänga med ganska länge i racet ändå. De har ju inte tappat så mycket poäng som de brukar på hösten uh, i år. Sån... Det är väl delad ledning med Barcelona på 19 poäng tror jag. Ja och det kan ju inte ha hänt de senaste 5-6 säsongerna där det har varit något så här symptomatiskt för dem att vara evigt topptippade men evigt besviken. Det kan inte ha hänt sedan Christian Werig var vänd i Nej det måste ha varit så. Jag tror nästan det. Och nej det är imponerande det de, har, de håller på med. Samtidigt så spelades det eller inte samtidigt men under kvällen spelades det även ett El Clasico. Och det slutade 2-2 där både Ronaldo och Messi undrar dit ett vackert mål. Jag såg Messis frispark var ju gudomlig. De det var väl två bra. var va? Till och med två var. De gjorde två va? de ja. var, vad tror jag så? Och nej, du sa nog ett var. Ja. Och de ligger på delad skyttledeledning tillsammans med just Falcao. På Åtta bollar. Det är inte illa. Imponerande. Mm, och matchen som sådan kunde väl Ja, vad säger ni? Jag är den typen som hellre ser bra Öster än ser El Clasico, så jag såg tyvärr inte matchen. Nej, jag är den typen som hellre åker till Södertälje en mörk söndagskväll och därför hade jag en dusty stream på vägen hem men det räckte inte riktigt för att få intrycken av matchen Och faktiskt ser Öster. Ja, det gjorde jag ju också. Eh, dock inte mot Brage. Eh, då ska vi se, vi har även ett Milano derby som spelades igår. Det slutar 0-1 och det är väl Cassano som avgör. Såg ni matchen? Nej, jag får ju krypa till korset och säga att jag har det blivit väldigt lite fotboll i helgen med tanke på flytten. Men äh, ja, det, så jag, jag får säga att jag såg faktiskt för inte den matchen. Jag tror nästan att det var Walter Samuel som avgjorde. Det var det, ja. Det... På Nick bortre. Där kan jag nog faktiskt krypa till. Samuel som har en skrämmande statistik i de här debben och på stryk tror jag nästan alla. Oj, det är så. Ja, men Milan de... Vi snackade om det förra veckan att de, ja, det är någonting där som inte stämmer. Även om de lyckades vinna i Champions mot Zenit sist så ligan ser väl totalt körd ut får man säga. Jag tror det blir ett, ett race mellan Napoli och Juventus där så att Milan får nog riktigt in sig på att komma till Europa. Ja, det kan jag tänka mig. Sen har vi även lite, lite fotboll i i Frankrike, ett Le det Till skillnad från El Clasico Och det var då som vi nämnde, vi berörde det förra veckan Och pratade om vilken stor match det var Men då tror jag faktiskt inte vi hade koll på att den spelades redan i igår Det var ju eh, Olympique Marseille mot PSG som spelades igår kväll Och eh, jag såg delar av matchen Och även där hade vi ju två Två det är André Pierre Gignac Som gör två mål för eh, Olympique Marseille och sen är det Vår eh, kära Slatan som gör två fina mål Har ni sett målen eller såg ni matchen? Jag såg matchen. Mm. Det är, ju, det är ju fina mål gör och det, man imponeras än en gång av Zlatan. Man mm. har gjort det så många söndagskvällar. Men man fortsätter göra det och det är ju det är en behållning. Ja, verkligen. Det är, det är imponerande det här Det är som att han leker med, med ligan får man väl säga. Upp i, på nio mål. I skytteliga topp. Vi har ett stundande VM-kval som vi väl skulle kolla lite närmare på. Eh... Det var ju det vi skulle tippa nu när vi inte har någon Champions League här veckan. Den första matchen är Kazakstan mot Österrike. Vad tror ni om den? Det är en svår... Alltså jag, får väl... jag har inte sådär jättekoll på Kazakstan. Har ni någon... Kan ni någon spelare i Kazakstan överhuvudtaget? Det reser sig inte på armarna. Jag tänkte, jag tänkte precis på den när Sverige mötte dem i första gången. Att just att de, de saknar verkligen namnkunniga spelare. Det känns som att många lag har i alla fall en. Men det får jag känner till där. Alltså, Österrike bör väl ta, ta vinnare här men som sagt, jag har väldigt dålig koll på Kazakstan så det är svårt att göra någon analys på, på spelet där. men jag tror mm. att Österrike tar nu med 2-0 2-0 Österrike Sverige lyckades ju vinna 2-0 hemma det var ju kanske inte jätteimponerande men eh, 2-0 säger Simon till 0-2 alltså 0-0 eh, och jag svarar eh, 0-1 Sen har vi Färöarna Sverige också Hur ska detta gå? Ja, Sverige börjar ju köra över i färrarna när de ska ha en chans i det här kvalet överhuvudtaget. Mm. De färrarna höll väl ändå hyfsat länge tror jag mot Tyskland i första omgången men till slut slutade den 3-0 där så eh, ja, färrarna är ju ett blåbär verkligen. Jag tror att Sverige vinner med 3-0. 3-0, du tror det? Jag satt jag, jag, 2-0 2-0. Jag tror inte det räcker. 4-0. Mm. Sen har vi Irland-Tyskland. Stor favoriten mot kanske den som utmanar mest om med Sverige om andra platsen. Absolut. På förhand, hur tror ni? Det är på Irland alltså. Ja. Nej, det... Irland ska inte ha någon chans. Tyskland är så, så pass bra. De är så pass överlägsna. De, de kommer vinna den här gruppen. Det ser jag som ganska självklart. Det skulle vara om de underskattar Irland. Vilket jag inte tror de gör och tappar något poäng. Men det, det ska vara en seger där. Jag säger 2-0 ännu en gång. -0, eller 0-2 till Tyskland. ja jag får nu hålla mig i Simons resonemang där och säga 0-3. Sticker ut Hakan där och det blir ett mål till och det gör Össi. Yes, och eh, Kazakstan höll ju ganska bra stången mot Irland sist. Så jag tror att Irland är nog, eh, de är nog inte så starka som de kanske en gång har varit. Eh, jag tror att det blir en stabil eh, 1-0-seger. Inte så imponerande, men 1-0. Färöarna, Irland har vi sen också. Det är först på tisdag. Eh, vad tror ni? Jag tror de kryssar. Jag lite här att ta ett kryss på den matchen. Det blir en tråkig 0-0 match. Då är andra platsen vår, menar du? <laughs> När Irland har spelat bort chanserna. Ja. Nej. Jag skulle väl säga att det blir... Eh, ja, vad kan det vara? En 0-2 match faktiskt. En klar seger. Irland tar revansch. 1-5. Ja. Österrike-Kazakstan Sedan det är ju ett dubbelmöte Som de har där emellan Denna gången i Österrike ja. Vad tror ni? Kryss 2-2 Jag måste chansa lite för att kunna få Komma i kapp här i, i Ligan, jag vill inte förlora Jag vägrar att förlora <laughs> 3-0, 3-0 Österrike Ja, jag skulle nog faktiskt sträcka mig Till att säga att det slutar 4-1 Till Österrike mot Kazakstan Sen har vi kanske det stora guldkornet så här på förhand och det är ju Tyskland mot Sverige i Berlin om jag inte missminner mig. Senast vi var där och jag så gick det väl inte så där jättebra när vi mötte Tyskland? Nej, det är ju sex år sedan och mycket har hänt sedan dess. Frågan är om det är till bättre vad tror ni? Tyskland har ju blivit bättre i alla fall känns det som. Så mm. att, eh, jag tror faktiskt inte att det kommer gå så himla bra för Sverige. Jag tror att vi kommer åka dit med 2-0 förlust faktiskt. Risken är att eh, Erik Hammerén efter sitt brandtal här i veckan ska fortsätta att propagera för den här anfallsglada fotbollen och då tror jag det kan bli riktigt tufft. Vi gör en Holland borta menar du? Ja, har han inte lärt sig den läxan då, får, då, då, då, då hoppas jag att vi får se någon ny kar vid Rodret snarast. Får han hänga upp raken? Saknar vi Lagerbäck kanske? Ja, vi gör väl det va? Ja, han gör ju så bra på Viasat så jag vet fast om jag vill eh, ta tillbaka honom. Vad säger du? Jag säger att vi får nog stryk med 3-0. Mm. Jag tror att det slutar 2-1. Jag tror ändå att vi pushar på på slutet efter en 0-2-underläge och slattan lyckas väl stänka dit ett i slutet. Det skulle jag nog våga tippa på. Det var tippet för idag. Och det var väl även det mesta vi hade för dagens program. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att tacka. Tacka de som har deltagit idag. Och det är ju Simon Hellberg. Det är Jakob Rönnqvist. Det är jag själv, Emanuel Leander. Och på ja, vad är det? På Facebook skulle man kunna kalla den Och på bloggen och allting. Sociala medieransvarig Michaela scen som har suttit här i bakgrunden och briljerat. Vår virala utpost. Ja. Vad vill ni snacka om nästa gång? Är det uppföljning? Jag skulle vilja, ha, om vi har tid med att det är Sveriges bästa, in, bästa inmarschlåten skulle vara ganska intressant att ta upp. Ja, jag, jag tänkt att vi ska ha ett temaavsnitt tema snart och då tänkte jag fotbollslåtar och då kan ju en, en del vara det just inmarschlåtar. Det hade varit jäkligt skoj att snacka om. Jag skulle snacka lite gamla svenska talanger. Jag ska i veckan träffa Christian Hemberg förhoppningsvis, det där, den ja. gamla öjsaren. Både, både en rejäl och en Jag försöker ju ett och annat om han och Magnus, Magnus Kjellanders eh, tid i eh, Öjs. Han har väl också spelat med Zlatan va? Ja, tidigt. Så det är bara bara en sån sak. Han har även varit proffs i Raufoss. Sådär ja, I, på Island. Och eh, han har både varit proffs i Island och Norge faktiskt. Mm, Lite Rauf... säsongsproffs. Ah, just. Eh, vad gör han idag? Christian Hemberg, mm. personlig tränare i Göteborg. Sådär. Spelar han fotboll? Jag har nog inte där just nu faktiskt. Nej. Han viger sitt liv och träning. Det låter bra. Vi tackar för, för oss för denna gång och vi hoppas att ni vill lyssna på oss i Kalltjur nästa vecka. Då snackar vi väl upp Sveriges möte med Tyskland lite extra också tror jag. Tack!